Я тихо відітхнув і непомітно витер об штанини раптово спітнілі долоні. До останньої миті я сподівався, що хлопці, котрі привезли мене сюди, щось наплутали. Марні мої сподівання. Тепер я опинився в дуже неприємному становищі. З одного боку, зголоситися працювати на мафію – означали для мене наразитися на велику небезпеку. Вони дурницями не займаються, і чесністю в їхніх іграх пахне іще менше, аніж законністю. З іншого боку, в разі відмови я можу також отримати дуже серйозні проблеми. Ну, прямо тут мене, звичайно, не пристрелять, але створити відповідні умови, які за моєї професії приведуть до сумних наслідків, ці люди зможуть дуже швидко і просто.